Козуренко втупився в нього поглядом. «Чи не подасть якийсь знак?» Та священник навіть не дивився на сестру. Так відповіла жінка. Юліан хворів і три дні пролежав у нас. Ось у цій кімнаті, казали на двері праворуч. «Отже, ви твердите, що громадянин Боринський з 18 по 20 травня безвихідно перебував у вашій квартирі?» перепитав Козуренко. Так, хто ще може підтвердити це? Я, кивнула бабуся, і трохи підвелася з дивана. Хворіли вони, і з кімнати не виходили. Хто ви така? Приготувався писати Козюренко. Пелагені Степанівна Боднарук, охоча пояснила бабусі. Живу я тут разом з Катериною Євгенівною. З села вона, втрутилася сестра Каноніка, і прописана в мене. Козиринку, попередивши жінок, що відповідатимуть за неправдиві свідчення, дав їм розписатись під протоколом. Подумав, цілковите алібі. Але треба хоча б для форми оглянути автомобіль. Запитав у каноніка, де ваш гараж. Тут поряд, прошу, машина на місці. Ходімо. Недалеко за будинком притулилися тісно один до одного з півдесятка кам'яних гаражів. Автомобіль «Каноніка» стояв чистенький, виблискуючи нікельованими деталями. Козуренко обійшов навколо москвича, чогось зазирнув під кузов. Відчинив дверцята, заліз на переднє сидіння. Натиснув на гальмо, бере гарно. Уважно оглянув салон, чисто. Видно, хтось пилососить попові машину. Зазирнув під сидіння. Якийсь пожмаканий папірець застряв на повозках. Подивився і поклав до кишені. «Машина в порядку», – обтер руки густочкою. «Можете замикати гараж отче». Канонік причинив залізні двері. Виркнув склосами Козуренка. «А що це за аварія, яку ви розслідуєте?» – запитав. «Якщо не секрет, звичайно». «Та не аварія це», – Козуренко досадливо махнув рукою. «Значно серйозніше – вбивство». «Що?» Отець Юліан повернувся усім тулубом. «Яке вбивство?» «Та не хвилюйтесь, отче», – мовив Козиренко. «У вас усе гаразд повне алібі». «А я й не хвилююсь». Канонік замкнув великий замок на дверях гаража. «Збили когось машиною?» – поцікавився. «Та ні, сокири зарубали». «Як сокирою?» Шкіра на чолів каноніка взялася з моршками. «При чому ж тут автомобіль?» Та поблизу будинку вбитого бачила москвича. Якраз двоколірного синю-білого. «От ми і перевіряємо. Сподіваюся, я не схожий на вбивцю», посміхнувся отець Юліан. «А вже ж», – підтвердив Козюренко. «Так, сержанте», – обернувся до Владова. Влада дивився широко розплющеними очима. Порядок, нарешті видобув із себе. І кого ж убили? поцікавився Канонік. Та ми у люволі, у райцентрі, Желихові. Козиренко говорив недбамо, наче ця справа не бридла йому і взагалі ламаного шеліга не варта. Якогось заготівельника, чи що? Як його? запитав у Владова, не зводячи погляду з Каноніка. «Ага, згадав, Прусь, Василь Корнієвич!» «Що?» Отець Юліан упустив ключа. «Як ви сказали?» «Прусь, Василь Корнієвич!» «А ви що, знали його?» «Василь Корнієвич не може бути!» Пробелькотів отець Юліан розгублено. Відповідайте, ви знали, Пруся?» Схопив його за руку Козюренко. «Так, звичайно!» «Тоді Козюренко підняв ключ». «Доведеться вам, громадянине Боринський, поїхати з нами в управління». «Це якесь непорозуміння?» – запротестував отець Юліан. «Дикий збіг обставин!» «Там з'ясують», – мовив Козиренко цуворо. «І прошу вас, громадянине, без ексцесів. Сержанти, підживіть машину». Вони довезли каноніка до міської міліції і залишили під наглядом чергового. Козовенко зайшов у кабінет начальника, викликав свідчого скарного розшуку.